Знайшов куток для нас з Оксаною, куток досить убогий, кімната у підвалі, господиня і двоє маленьких діток, зате дешево і близько до інституту. А знову під землею, як і тут, у селі, та зате ми вільні люди, повноправні громадяни з пашпортами. В мене на п'ять років, у Оксани тільки на рік, ще куци обкарнені, але вже є». Я тобі помагатиму, шепотіла мені Оксана, влаштуюся на роботу, зароблятиму. «Що ж ти вмієш робити?» – сміявся я. В Германії на свічковій фабриці працювала. «Довго ж тобі доведеться шукати роботу за фахом. Підеш учитися. Десятий клас закінчиш, а тоді теж до інституту. Нащо що мені той десятий клас? Я хочу тобі помагати, а більше мені не треба нічого. Там побачимо. Не треба загадувати». Ще довоєнні діди-перевізники переправили нас на той бік Дніпра до пристані. Досить поштиво поглядали на мій кітель з орденами і, здається, не менш поштиво на великі чорні чомодани.